kommer till Gone Gaming avsnitt 9. Mitt namn är Anna Ström och med mig idag har jag ännu en gång två nykomlingar med samma namn. Sofia och Sofia. Vi har Sofia Holgers, vi kan börja med dig. Vem är Hej. du? Ja, jag kanske är i spelvärlden är mest känd som Console Girl, som spelnördar mig på en bildblogg som heter ConsoleGirl.se. Det är väl... Och sen så skriver jag lite allmänt om, ja, om livet och allting på sveglo.se. Och eh, Twitter, eller hur? Ja, ja Twitter också, konsolgull. Eh, sen har vi andra Sofia, som är vår lite hemliga Sofia. Så det är Sofia Pixelviking, kommer vi säga. Just det. Eh, Sofia P. säger vi här nu då för att hålla isär oss. Och för er som inte har träffat på mig tidigare så är det alltså jag som ligger bakom spelbloggen pixelviking.se. Och där skriver jag om tre stycken av mina stora kärlekar i livet som är spel, teknikpryllar och film. Och jag skriver vanligtvis på ett ganska så lättsamt och popkulturellt vis. Artiklar med titlar som till exempel saker vi lärt oss av Alan Wake. Eller spel som måste skapas på fyllan eller science-fiction-uppfinningar som vi vill ha och varför de aldrig skulle funka i praktiken. Så det, det är inriktningen på bloggen och jag skriver helt enkelt om, om saker som jag tycker är jävligt roliga. Och då och då så dyker det faktiskt upp personer som också tycker det. Och då, då är det ju så här liksom att, ja men då vet ju jag att förutom att de har fruktansvärt bra smak naturligtvis så, så är det ju då likasinnade som jag har hittat. Och det, var hela poängen med att starta bloggen en gång i tiden Så att, Det är jag. Och nu är jag här. Ja, det är bra. Det är jättekul att ha er här, båda två. Ni har ju faktiskt varit alltså, med i Gone Gaming från början. Ni har bara inte varit med i podcasten. Nej, just det. Precis. Precis. Ja. Um, ja, men då tänkte jag att vi går direkt på spelintryck. Vem vill börja? Oh. anna Sofia, vill du? Ja, men det kan jag absolut göra Men jag har väl, jo Just det, det jag har spelat mycket den senaste veckan Är Beyond Good and Evil Och oh. det, Eftersom det blev Jag var jättesugen på det när det kom första gången Men det blev aldrig av att jag spelade av någon konstig anledning Så nu har jag tagit tur med det Och det är ju sådär Väldigt trevligt, lättsamt Ja Mynsigt. Lite sådär, Ja, mysigt spel Som man ska rädda världen Typ och få lösa lite flytta lite kuber och lösa lite gåter och springa omkring och döda lite gubbar med gula tankar på ryggen. Däremot så, jag känner att jag blir lite frustrerad nu Jag har inte spelat klart än, men, men det. Men det är ju ganska buggigt till, till och från tycker jag. Ja, verkligen. Och den, alltså kameran är, är ju ganska störig till och från. Den är jättekonstig, det blir konstiga vinklar och det är svårt att flytta på den i, mm. ibland. Så att man inte ser eh, var man ska hoppa. Och eftersom det ibland handlar om just att du ska springa omkring och undvika lite laserstrålar och grejer. Och så hamnar kameran helt jättekonstigt. Mm. Eh, så kan det vara lite svårt att styra tycker jag. Och ännu värre blir det när man ska köra, man åker omkring i en sån här eh, hovercraft. Ja. och ska skjuta på lite grejer och sånt, och den, den där kan man hamna jättekonstigt tycker jag ibland så du, kameran blir helt tokig. Det är, det är sånt där, alltså det är osynliga väggar och sådär så du kan ju inte trilla ner för stup om det är inte är meningen att du ska trilla ner för och sådana där saker. Men däremot det som jag råkade ut för det var att, att jag gick längs med en sån här vägg, alltså jag kröp längs med en vägg mm. och när det momentet var slut jag skulle börja gå som vanligt på, på en avsats som fanns där, då, då var det en glitch däremellan så jag trillade på något jäkla vänster mellan den här avsatsen och den större avsatsen och hamnade i ett evigt... Svart mörker liksom. Jag sprang och sprang och sprang och sprang och Jag såg ingenting, Hände ingenting. Så Det var ett par mystiska prickar Som kom närmare tyckte jag När jag hade sprungit ett tag där Så, Men ja, det, det fanns inget att göra Jag var tvungen att ladda om helt enkelt så, så att, ja, lite lite små buggigt där. men det är ju alltså det är himla det är ändå tycker jag väldigt trevligt spel så där alltså. Oh -ja. de har ju väldigt sköna så röster med av olika dialekter. Det ja! tycker jag är ganska roligt. Ja, de, det den här jagnaget där man ska laga där man ska laga eller fixa hovercraften hela tiden, den där jamaicanska. Ja, de juttar. Ja, är är helt fantastiska och, och på um, vad det tänkte? På? Jo, den här lilla gubben som du har som håller hand om tar hand om ditt inventory, han har ju också någon sån här mm. jätteskum lite fransk inspirerad dialekt tror jag liksom så här, ja, jättehärligt helt enkelt. Det enda som jag saknar då är att man, de, man skulle vilja ha mer av rösterna. Ja. Det är ofta ibland när du har då har du bara textdialoger. Och man skulle vilja höra rösterna hela tiden. Absolut. För att de är så himla roliga. Ja, verkligen, verkligen. Men det var ju liksom... Kom inte det här till Gamecube från början. Det var, ju, alltså det var ju länge sedan. Och det fanns ju begränsat med plats naturligtvis på, på skivorna. Så att det, det är ju en sån. Och sen att få tag på alla de här röstskåd igen För att kanske göra mer röstinspelningar. Ja, lite problematiskt kanske. Så att, så att, men det är ju också därför som det här passar så bra som just arkadspel tycker jag. För det, det är liksom precis lämpligt och precis lagom att ha som ett arcade-spel. Du får ju många trevliga speltimmar för dina pengar. Men det är ändå, liksom, ambitionsnivån är ju efter, så att säga, det, det är ett gammalt spel. Även om man har upp det då, det grafiskt. Eller. Ja, precis. Men hur, har du spelat klart det? Nej, jag har faktiskt inte. Jag är med inte inne i det också. Ja, nej, jag funderade bara på hur, hur många timmar det är. Jag vet faktiskt inte, för jag nej. kan inte säga hur många timmar jag har spelat. Jag har kommit... Nej. Det är svårt att säga när man inte är klar hur långt man har kommit in i spelet Nej, nej precis Och sen dessutom kan man ju ta saker i olika ordning och Så, där, så det är ju rent hopplöst Jag har också försökt att kura ut hur långt jag har jag kommit egentligen Hur mycket jag har kvar men, men jag fick ge upp den tanken, jag vet inte Ingen mm. Nej, men jag tycker definitivt Och det kostar ju, nu vet jag inte om det gör det fortfarande Men det kostar ju bara 800 mbc-points Så ah, det ser. är helt klart värt det tycker jag ja, Hur mycket är det i pengar? Ja, vad blir det? Kan du välja frågor liksom, inte. Jag kör inte så mycket på min Xbox. Jag Men det, brukar, jag det, det, beror på, det beror ju på om du köper, hur du köper poängen. Köper du bara 800 ms-points så ja, kostar det. de väl 120 kronor tror jag. Okay. Mm. Uh, tror jag. Men uh, ju fler du köper samtidigt desto billigare per styck blir de. Okej. Okay. Sen är det ju en liten marginell skillnad också beroende på var du köper dem. Om du köper dem direkt över Xboxen eller om du köper i affär någonstans så kan du faktiskt spara några kronor också. Så det, det är också en faktor. Men, men hur som helst, du får mycket nej för de där 800 poängen så att det, det är definitivt värt det. Eh, det ska tydligen släppas till eh, Playstation Network också. Ja, tog. jag till nu. Då får du skaffa det då. Ja. Eh, ja. <laughs> Ja, men det, det är trevligt. Det är ja, så precis lagom lättsamt spel om man vill ha ja, lite roligt piffla pyssla mm. lite, lite stund, en stund. Mm. Absolut. Så tycker jag väl Sen eh, har jag faktiskt också eh, sent om Sider eh, kommit med för att börja spela Borderlands. Ja, ah, det har jag också kört lite. <laughs> ja, så det här har jag kört eh, det senaste veckan. Jag och min pojkvän har börjat köra den i... Jag har inte kört själv överhuvudtaget faktiskt. Jag Nej, hörde, inte heller. Jag hörde så många sa att det var så himla mycket roligare när man spelar två. Så då tänkte jag men vi kör igång eh, två stycken på en gång. Mm. Och eh, det, jag gillar det verkligen. Jag tycker det är jätteroligt. Sen att eh, man blir lite trött på det om man sitter väldigt många timmar i sträck. Ja, man får Ja, precis. Men pausar man till typ nästa eller nästnästa dag så då tycker man ju jätteroligt igen. Mm. Är det, alltså, är det mycket upprepningar som återkommer? Är det därför man tröttnar? Eller? Ja, jag vet. Alltså, det är ju inte lite upprepande. Är det, väl? Alltså, det, det är ju mycket det här. Alltså, du får sådana uppdrag. Ja, men gå dit och döda den där. Eller hämta det där. Eller leta reda på det där. ja, ja alltså, Jag tycker det är ganska mycket gå och springa långt. Mm. Och den där bilen. Man på jag har inte kommit till bilen köring. än Åh oh, herregud alltså, Styrningen på den där bilen Det måste vara det konstigaste jag har testat någon gång Den är konstig. Är den oh. värre än Makon i Mass Effect? Ja har oh, är magos. inte Det kan jag inte säga för att Jag har testat men... okay. Bilarna i Dead Permanition då Har du testat det? Nej. Det är också såhär, man kör som man är rattfull såhär, såhär, <laughs> såhär, helt galen. <laughs> ja, nej, men det är, alltså, det tar, man lär ju sig ett tag, men den är, den är knepig att och styra. För sen, för då, när man har, för innan det man bara sprang omkring, det var ju lite jobbigt. Men sen ja. så kan man ju köra bilarna, då går det ju lite fortare, då tar det ju omkring ganska eh, snabbt sådär, så att det, okay. det är bra. Men det det är ett, jag skulle säga så kanske fyra-fem timmar åt gången så är det riktigt roligt. Sen mm. en paus och så kan man fortsätta lite senare. Ja, ja, vad bra. Då jag, kan jag se fram emot den här bilen alltså? Mm. Den kostar bilen. Den har en riktigt eh, schysst rocket launcher. Ah, eh, oh, nice. Och det är roligt att köra över eh, gubbar och de där vargarna eller vad man ska kalla dem. Ja, vad det nu är för någonting. <laughs> så. så det tycker jag eh, jag förstår varför, var, varför alla gillar det mm. eh, faktiskt. För det, det är riktigt roligt, särskilt när man är två. Ja, men det verkar ju som att eh, man ska spela det co-op. Mm. Det blir mycket roligare då. Men kan man spela i fler än två? Eh, nej, jag tror inte det. Jag är inte säker. Nej? nej, jag vet inte heller. Nej, jag tror inte det. Nej, nej. Jag är ganska säker nu. <laughs> <laughs> jag har nämligen klaga på att det finns för få spel man kan köra fler än två i samma soffa. Ja, helt ja. klart. Ja. Ja, det är ju det. Det blir lite alltså det blir lite knepigt också om man ska... Eh, du måste ju se någonting på skärmen också om du ska ha samma tv. Mm. Så det blir ju svårt om du ska ha fler än två. Jag tycker det är knepigt att se två stycken personer på samma tv. Ja, det beror ju det på vilket sorts spel det är. Liksom, för att det, om, och så länge man Håller sig på skär samma skärmbild Eller om man ska säga då, då är det ju inga problem att vara fler mm. uh, Men om det är till exempel Som, som mina favoritspel Som är såna här riktigt Vansinniga arcade uh, När man har split screen Då, då mm. det blir det ju alltså Det är hopplöst det är liksom, Om man har en liten tv så är jobbet redan med två uh, Som delar plats På samma ja. skärm men alltså det, jag tycker det... ändå att det funkar, alltså det funkar ju med typ GoldenEye till 64 jag tycker jag var jättekul att köra fyra mm. splitscreen. Mm. Men var det inte så att man inte visste bättre då? Eh, ja det kanske var <laughs> <laughs> Jo ja, men jag menar nu blir det ju, alltså nu är man ju mer van vid, du var med större tvr och, och eh, det är ju många som jag känner då som har också två TV och två Xboxar och mm. som kör över System Link. Så att mm. man blir ju lite... Och plus att om man kan köra också så här med projektorn. Om man kör med projektorn då, då kan jag, så har jag en riktigt stor skärm. Jo men tjena, jag menar, då, då, är det, det ju... då är det inga problem liksom. Men om du har en vanlig standard C42 tums och mm. du splittar upp det. Alltså det, jag menar det. Visst, det funkar. Men, men jag känner mig lite klaustrofobisk ibland. <laughs> det, ja. det, nej men man vill ju sträcka ut sig. Och man vill ha hela skärmen för sig själv. Ja, så, absolut. Så, så att samtidigt som jag, som jag tycker... Framförallt då. Jag blev skitsur på när eh, Nifo Speed Hot Pursuit kom. Och det inte fanns splitscreen. Det var lite konstigt, tyckte jag. Ja, precis. Mm. Jag, jag var jättebesviken på det. För jag hade hoppats när det kom in... Medlemmar från Burnout-utvecklingsteamet in i Nifospeed så hade jag hoppats på att de skulle ta med sig de här godbitarna från, från Burnout. Och så blev det inte så. Men, men i alla fall, liksom. Ja, det, det kan bli lite små jobbet helt enkelt med split screen. Så att, eh, och ja. sen så beror det ju på också sådär att och, och vilken vilket led delar den på också. Ja, men delar. visst. Absolut. Eh, för nu i, i Borderlands så. Jag har faktiskt inte kollat om man kan ändra det, men där delar den ju på, ja, så vad heter det vertikalt. Mm. Eller vänta nu. Ja, du ser ju liksom du kapar så att du har en höger och en vänster sida. Ja, precis. Just det, just det. Eh, istället för. för vad var det, för det var något jag tror att faktiskt att, nu jag tycker att det funkar ganska bra men det är kanske att jag har vant mig vid det här nu, men jag för mig var inte Army of Two eller någonting tror jag, som där man kunde ha på andra leden det första i alla spelet i alla fall, man kunde ha på andra ledden alltså det har övre eller underdelen av tvn. Det känns ju mer naturligt på något sätt för att alltså Ja för det också, då får du ju bredare till, liksom, vad är liksom, det, Ja är bre, det, alltså bredare för, för att vad, vad, vad händer när, när du inte kan se runt hörnet eller lite liksom sådär vertikal Precis. och känns inte helt klockrent faktiskt? Jag får ju lite mer, alltså, som du sa, så här, klassrofobisk känsla när du mm. har en delad på, på, i höger vänster än upp och ner. Ja, eller hur? Äh, istället. För då, kan du, då har du ju med det här vidvinkelseendet som ah. du tappar lite när du har... På andra precis, precis. Jag spelade också ett spel som var uppdelat vertikalt. Jag har totalt glömt bort vilket det är nu. Men, men det var det. Jag kände mig klaustrofobisk och tyckte liksom, hela tiden så där när jag ville kolla runt hörnan för att se om det kom någon fiende så, så var jag tvungen att alltså springa fram mycket mer än vad jag skulle behövt göra om jag hade spelat själv på skärmen eller, eller då som sagt eh, horisontellt. Mm. Det, jag, liksom, ja, jag fick manipulera helt enkelt det jag såg i större uttryckning. Ja, för det var lite konstigt faktiskt. För jag vet att jag, det första Amea och spelet som vi spelade tillsammans. Jag och eh, det var uppdelat på uppe och ner det är jag ganska säker på. och sen så blev jag väldigt besviken på tvåan, att den inte var så. Utan mm. det var på andra ledden. Och mm. du kunde inte ställa in det heller. Eh, men nu så, eh, nu här i Borderlands så har jag faktiskt inte ens reflekterat över... Att det är på den ledden. Det funkar ganska bra. Förutom att... Alltså jag tänkte inte heller på det faktiskt. först du sa det nu. <laughs> Nej förutom, förutom att med ny, Alltså du vet när du ska in och, och hålla på och mecka med vapen och kartan och allting. Ja. Den passar ju inte i den här... Eh, du får liksom scrolla den lite åt höger och vänster för att kunna se hela den. Ja. Men då kanske... Då känns det känns ju som att det borde gå ändra Ja, det tycker man. Men ja, jag har inte kollat så det, det funkar bra. Det är himla roligt i alla fall. Så det, för Om det är någon kvar där ute som inte har spelat det så... Ja, ja. <laughs> jag, är, jag är faktiskt ja. på jakt efter ett nytt co -op. Nu vet jag inte om min partner har spelat det eller inte. Men, men ja, bra tips. Ja, det är riktigt roligt. Mm. Så det är väl ungefär det som jag har sysslat med i veckan. Ja. Jo, jo förresten. Eh, förlåt, jag kom på... Eh, det här Pacman. Ja, den nya ja. arkad. Just det, just det. Var det nu lux Var det väl? Precis. Var jag tvungen att köpa efter han familjen spelade. Ja, familjen spelade. Ah, ok. Tipsade om. Mm. Och det var ju, det är faktiskt riktigt roligt. Mm. Jag har inte varit generellt varit rimligt förtjust i Pacman, men det här var mycket roligare. Det, var, det är himla bra musik och ja riktigt roligt faktiskt. Var, alltså det, är det online eller? Nej, det är, Nej, det är ja, precis. Ah, det är på Xbox Live. Mm. Yes, mm. jag vet inte om det finns till PS mm. äh, än eller inte men. Men eh, det var riktigt, jag blev förvånad faktiskt att det är himla roligt. Väldigt sådär beroendeframkallande eh, litet eh, spel som man kan, om ja, man tar några minuter här och några minuter där så kan man alltid ta en runda. Det är en ny twist på eh, Pac-Man efter vad jag förstår. Och det ser, alltså, det ser jäkligt läckert ut och det ser ut som ett sådant spel som man riktigt kan fastna i. Liksom bara köra om och om och om igen. Ja, det är väldigt lätt och så tänker man att, ja men... Bara, bara en runda till. Ah, en runda. Ja, Nu ja, blir det här och ja. så, så sitter man där i timmar och bara, <laughs> <laughs> Nu blir så att jag lite för länge igen. <laughs> ja, ja. Så där sitter jag med ett annat arkadspel som heter Shine och liksom man kan nästan säga att jag grindar liksom så här, så här, om och om igen. Det är, en, det är en twist på Tetris. Mm, okay. Det här är också som sagt arkaido och då är då är det, det som är det roliga med det här, har ni spelat Lumines för PSP? Oh ja! Jag ja. älskar det, det, ja, det! Ja, det är helt underbart. <laughs> <laughs> Men det här är lite grann samma grej. De har lånat lite grann det här elementet från, från Lumines. Att det är en stråle som kommer och sveper över armen ja. så här. Och det, du ska göra, liksom du ska bygga upp eh, så att du får stora block som då hör samman. Eh, mm. Det är Inte rader utan det är block som du kan bygga ihop. Och de ska bli så stora som möjligt. Och varje gång som den här strålen kommer att svepa över ditt block så triggas det musik det är mm -hmm. liksom en, en slinga i bakgrunden hela tiden och sen är det då eh, beroende på hur många block och hur stora blocken är så blir det extra saker i låten liksom som tryggas och du, på det sättet kan du liksom så här, ja du får nästan som ett rytmespel då kan man väl säga liksom det byggs upp och din låt blir häftigare och häftigare liksom så här, och Ja, det hela går ut på att du ska täcka hela banan till slut. Och det är där som jag sitter och liksom håller på. För jag vill försöka täcka 100% då i de svåraste lägena. Du har lite olika. Så där, du har infinite med time på dig. Och så har du nio minuter och så har du tre minuter. Och ja, av förklarliga skäl att täcka hela banan på tre minuter. Det är ganska svårt. Så att, ja, det har jag fastnat i. Och, och en liten bonus med det spelet är också att om du köper det är det indie-utvecklat spel. Så går eh, intäkterna till välgörenhet. Så att, eh, det är sån här mm. riktigt trevlig twist som jag tycker man ska uppmuntra. Men hur är det? Något, är det nytt eller är det gammalt? Får det, det har funnits ett tag. Och det finns på PC också. Och om man köper det på PC, eh, samma grej där, att det går till välgörenhet. Då får du en extra låt dessutom. Eh, det mm. finns ett begränsat antal låtar. Så man är liksom så här Oh, jag har jättestort suge efter att det släpps nya låtar. För det är liksom helt magiskt det här spelet. Det låter ju som att det skulle vara ett mervärde på då att faktiskt oh! bara släppa mer låtar. På det. Ja, men visst, visst, precis. Jaha, till... ja, men det måste jag, det måste jag testa. Va? Ja, det för... måste ni spana in. Det låter som något som skulle passa mig. Som ja. är väldigt förtjust i Lumines. Ja, är man Lumines och Tetris-fan så är det liksom ett mm. givet val, verkligen. Bra tips. Mm. Ska kolla på. Yes. Vad har du spelat ner? Var är vi färdiga Oj. med dig kanske? Ja, jag är ju klar nu. <laughs> klar. nu du Nu får Sofia, får jag göra. <laughs> Okej, okay, skulle jag börja? Um, ja. Jag, alltså, jag, jag har spelat så himla mycket. Ovanligt mycket faktiskt. Uh, på sista tiden. Jag, jag, för mig så är spel en av hundra hobbies ungefär. Så, så att jag har liksom begränsat min tid. Men den här veckan, vad har jag spelat egentligen? Uh, jag har spelat Genom Bulletstorm Jag har spelat begömd Good and Evil Jag har spelat Resident Evil 5 I co -op. Jag har börjat på med delset Till Fable 3 Traitor's Keep som släpptes Alldeles nyss Och jag har hållit på med mina Härliga bilspel också sånt där, som, man, som man hoppar tillbaka Och dyker in i då och, då och då är det Split Second Velocity Och Needle Speed Hot Pursuit som jag håller på med Mest. Så, så det har blivit Det är en del faktiskt um, Och det som tog mest tid var ju förstås Att koopa igenom Resident Evil 5 mm. um, Jag var lite sent Ute med att sätta igång med det Men nu, nu så äntligen blev det av Och vi blir färdiga här i veckan Så jag, jag bara precis Hände på att, att börja på Med Dragon Age uh, Det släpptes Eller jag fick det i måndags uh, Och så släpptes det väldigt torsdags Ja, precis. Och eh, det vet jag att du annan ska snacka mer om. Så du kan jag haka på mera där. Men, men ja, det är faktiskt ett spel till. Som jag har spelat den här veckan. Och som jag tänkte att det, det är inte lika slutschatat kanske som, som Bullstorm och de andra spelen jag har spelat. Eh, så den kanske jag kunde snacka lite mer om. Mm. Och det är eh, spelet Tron Evolution. Som Just. kom tillsammans med den nya... Filmen som kom ut med Tron Legacy Och det är oväntat bra det är liksom, Man förväntar sig inte särskilt mycket av spel som är gjorda efter en film Eller har ihop med en film Det är ju Nej. liksom ofta ganska medelmottiga betyg det. Och man har inte hört så mycket om det heller väl Nej, och jag jag menar, det är ju jag... inte särskilt förvånande För jag menar sådana spel som sagt brukar ju inte få någon uppmärksamhet Det var därför jag ville lyfta fram det lite grann här För att, för att jag älskar det där spelet Alltså jag tycker det oväntat bra, som sagt. Och det har faktiskt också fått hyfsad kritik. Det har väl snarare fått sjuor än av ja, sig femma-sexa eller någonting sånt där på olika sajter och sådär. Så, så det, det, det finns en poäng. Det är inte bara jag som tycker att det, det är bra. Och bara den här grejen, liksom att som Tron-fan. Jag, jag är liksom old school Tron-fan med, med, eh, från originalfilmen på 80-talet. Jag tycker den är helt fantastisk med all sin ostighet. Liksom. Det här med greetings programs och end of line och allt det där. Jag tycker den är helt fantastisk. Så att, ja, jag hängde på låset när, när filmen skulle komma. Och att jag skulle gilla spelet är kanske inte sån här jättestor överraskning. Men, men du kommer alltså in. I spelet, och då är, är det mellan de två filmerna. I, I den nya filmen så får du se lite tillbakablickar på vad som har hänt och vad som har lett fram till det som nu sker i filmen. Och det är de tillbakablickarna delvis som används i det här spelet, plus lite extra. Du får inte så mycket mer lår så att säga runt omkring tron, men, men du får lite grann i alla fall. Och då, då hoppar du in och har din. Du är en figur inuti den här härliga Tron-världen och du har din Identity-disk på, på ryggen och liksom springer omkring i den här fantastiska miljön så, så bara det liksom får man ju gåshud av alltså, som riktigt Tron-fan eh, och, och dessutom så är det ju så fantastiskt bra soundtrack till den här nya filmen, det är också med i, i spelet okay. eh, det är Men... Dark Punk som ligger bakom ja, precis Ja, så det är oh, jättebra musik, oh, härligt <laughs> och, ähm, ja, det här spelet det består ungefär 50% av parkour-element Alla äh, Prince of Persia eller Mirror's Edge Du springer längs med väggar du ska hoppa från skydskrapa till skydskrapa och sådana här saker och Jag är inte ett fan av det jag, jag tycker parkour är helt värdelöst jobbigt i spel Det äh, mm. liksom, står inte ut och så var även fallet för mig i början av det här spelet, för det är väldigt mycket sånt. Och innan man får in ett flöde på det hela så är det skitjobbigt. Ett tag så kände jag mig som lilla pojken i limbo, för jag dog hela tiden, om och om och om igen. Det kallas då att man de-ressar, för du består ju av pixlar, du är inuti en dator och du består av pixlar. Så när du dör så löses du upp i små pixlar så här och de då. Men lyckligtvis, precis som i Limbo, så dyker du upp igen i stort sett på samma ställe där du var, om du gör det. Så det är ingen byggdel att du dör, men du dör mycket och ofta. Det är det som är grejen. Sen har vi det som är det riktigt trevliga, och det är de andra 50 procenten. Mycket av det består av att du ska strida med hjälp av din, ja, typ den här frisbeen som du har på ryggen. Du ska kasta din identity-disk. Och där finns det scener som du kommer känna igen från, från filmerna. Det finns bossfighter och det är riktigt, riktigt trevliga kontroller. Det här är det som gör hela grejen för mig. Jag tyckte att de kändes riktigt sköna. Precis lagom svåra. Och inte så mycket upprepning som man vill begå självmord. Liksom. Utan, utan att det är precis lagom så att du har ett system det här är inte nyskapande på något sätt men du har ett system där du använder olika typer av diskar beroende på vilken sorts skurk du möter, så du har olika diskar som är effektiva på olika skurkar och sen har du det vanliga liksom att du hoppar med A, du har range attack på X, du har special attack på Y och du har melee attack på B och sen kan man då hålla in de knapparna för att få extra Eh, liksom specialmoves på dem och allt det här liksom vävs tillsammans på ett jäkligt smidigt sätt, det är, liksom, det är snyggt och det känns jäkligt bra och det är det som gör de här fighterna riktigt trevliga, helt enkelt eh, och sen har du även lite, lite granna mycket ikoniskt, det här med att man kör med en light bike jag tänkte precis fråga det Ja. Ah. <laughs> det, det är tyvärr inte riktigt det här, man hade ju hoppats kanske på att det skulle bli det här Alltså hela grejen med, i originalfilmen med Lightback det var ju att det är en twist på det här gamla 80 spelet Worms. Där man ska köra i, du ska ju försöka lägga fällor för en annan spelare liksom, med väggar kan man säga. Boxa in dem så att de inte kan ta sig ut och så dör de när de kör in i din vägg. Kommer du ihåg det? Mm. mm. Och det, här, det är ju det man förväntar sig då, liksom, att man ska få göra någon slags variant på det. Mm. Men det är det tyvärr inte. Det är, det är ren racing faktiskt bara. Men, men känslan av att sätta sig på sin lightback och se den här, liksom här ljusfärgväggen komma bakom mig, liksom så här, det, är, ja, det är trevligt. Det är trevligt. <laughs> Uh, och sen har du lite grann också um, att du får köra en, en sån här tanker och lite sådär. Liksom. Så för ett tronfan, och du behöver inte ens vara ett tronfan, så är det här faktiskt ett oväntat trevligt spelet. Ett skönt liv. Det är, inte, det är inte så långt. Det är 6-7 timmar kanske, beroende på hur snabbt du springer igenom. Och uh, ja, ett bra köp helt enkelt om du hittar på det någonstans eller så. Mm, mm trevligt. Um, och... Ja. Och mer? har du mer spelat? Det är det har <laughs> Nej, nej, nej, nej, nej är, du, det, Sen när du, sen är det Dragon Age då som jag, som jag panikspelade faktiskt lite grann igår. För att <laughs> jag visste ju att jag skulle agera bollplank till Anna här och, och liksom säga, jag hade ju inte hunnit mer än, än ett par timmar bara så det var ju att spela lite till. Men, nu har du säkert kommit om mig ju. <laughs> Nej, nej, nej det tror jag inte. Så att, nej men det får du berätta om Anna. Ja, men det kan vi gå över till er, alltså, mm. lite uppenbart. <skratt> fin <segway där>. ja. <skratt> eh, ja jag, alltså jag har ju kört kanske sex timmar eller någonting tror jag. Eller mm. det är säkert mer i och för sig. Jag, det var känt som att jag inte kommit så långt, men jag har nog spelat kanske mer till och med. Ja, men då har du kommit förbi mig, jag har bara spelat fem. Jaha, okej. Okay. <skratt> men eh, alltså, det blir liksom så här första intryck med tanke på att spelet är så långt. Så... Ja. Men... Är det, för, ursäkta att avbryta, men, men är, är det lika långt som Origins eller är det någon som vet det? Nej, jag vet inte. Jag hoppas det. För jag, jag, har, jag, har, inte, jag har inte hört någon nämna det nämligen så jag var lite nyfiken. Men ja, vi har skrapat på ytan helt enkelt, det det som... Ja, precis. Ja. Eh, nu börjar man ju få att träffa alla karaktärer liksom mer och mer. Mm. Men alltså, i början var jag lite förvirrad med sitt systemet för det är ju lite annorlunda än en förra spelet. Mm. Äh, du Spelar spela... på PS3en eller? Jag spelar Jag på, på PS3en båda Nej. spelen. Ah, okay. äh, så det är ju konsolversionen. Mm. Men alltså det är ju mer det känns snabbare på något sätt. Mm. Än, än förra systemet och jag hade lite svårt att hänga med i början och typ jag bara körde button mashing och det funkar ju inte riktigt <laughs> det blev ju lite fel men det var typ för jag trodde man skulle göra så för det gick för fort så jag hann inte med men sen så man lär sig den efter ett tag men ja det var lite knepigt när man är så van med Origins systemet däremot så tror jag att det är mycket större skillnad om man körde Origins till PC Ah, ja. oh, och ja. nu kör Dragon Age 2 Det måste ah. ju vara Väldigt stor skillnad Ja, ah, jag gjorde så Jag spelade första gången på eller första på PC Och nu kör ah. jag på konsol Så det, det är ju ljusår ah. <laughs> Jag som inte spelat något av dem Så tycker det här. För jag hör, funderar på om jag kanske skulle Börja spela liksom det första någon gång men, mm. men sen Jag tycker det är väldigt mycket skönare Att spela på konsol Men jag hörde just att det första var väldigt sådär inte anpassat till att spela på konsol. Nej det var det verkligen. inte. Mm. Alltså är det liksom mest frustration eller är det är det, liksom, är det värt att spela på konsol? Ja, alltså jag tyckte det ju var värt det. Det blev ju ett av mina favoritspel fast jag spelade på konsol. Jag tycker det är värt för att allt andra ger så mycket så att man tar sig igenom det där. Men du har inte testat det alls på PC. Nope. Nej, och jag som spelare på PC då tyckte alltså jag blev så himla frustrerad på kontrollerna på, på PC för jag, jag förväntar mig vissa saker mm. äm, att det ska kunna gå och göra vissa saker och när man inte får göra det och, och jag upplevde det nästan som att jag satt med armarna i kors och bara liksom till mm. kontrollerna lite då och då när jag ville ändra spel och sådär äh, nej så, så att jag, jag spelade på konsolen den här gången för att testa om jag blev mindre frustrerad över kontrollen den här gången Och jag har faktiskt blivit det Ja, det är så att, ä, ja, nej, men det, det är positivt mm. <laughs> Men det, det är ju så himla individuellt Det där vad man gillar och inte gillar Ja, precis Så, så det är min bakgrund är liksom... Jag, jag gillar hackenslash och jag gillar att när jag, när jag trycker på musknappen eller på, på någon kontrollknapp, då vill jag varje gång jag trycker på den så ska det bli motsvara ett hugg med, med ett svärd eller vad det nu är. Någonting. Jag gillar ja. inte det här liksom... Eh, vad heter det nu, eh, Guild Wars och, och det är liksom JRPG-upplägget liksom när du, när du väljer alla dina saker och sen låter gubben utföra det. Mm. Hata det. Jag tycker det är skitjobbigt. Eh, det är inte alls roligt. Så, så att, eh, det, det är min utgångspunkt och om du då gillar in, liksom den andra sorten, ja, då, då kanske då behöver inte du lyssna på mig. Det är liksom så här... jag, jag tror inte du och jag Sofia har ganska lika åsikter om, om spel. För jag är också sådär, alltså när man bara ska bestämma förväg och så ska de stå där och slå så gör man någonting ja, det är ju roligt Nej, nej. och är det dessutom den här nu, nu är det lite sidospår här men är det dessutom den här riktigt klassiska JRPG-grejen att du skriker ut namnet på attacken innan det hugger till då blir det liksom så åh jag tycker det är så komiskt men det finns ju de som älskar det där liksom, och det, det, det är upp till dem liksom. men, men nej, för, för min del så, så nej, jag vill ha mer action ja, vill mm. håller med men alltså så här då nu, och eh, jag som som sagt inte har spelat något av dem. Eh, kan man hoppa rätt in på tvåan utan att tappa en massa? Ja, det kan Man, göra. Mm. man får välja, alltså om man, man får välja en, en bakgrundstory att utgå ifrån som som, som att man skulle ha spelat första spelet liksom. Mm. Eh, och sen som man har spelat första och dessutom eh, Expansion Awakening eh, så kan man ladda in sina sparfiler. Men vänta nu, jag tror det valet måste, får man nog bara göra om man har sparfiler från eh, det första. För att det, det valet gjorde aldrig jag. Jaha, yes. för det stod så här att typ, det fanns fyra att välja på eller någonting. Eh, och sen så fick man välja, importera. Din egen sparfil ja, det, är, det är fullt möjligt att jag är blind Och liksom inte har, har lagt märke till det Men jag, jag, jag, alltså det låter ju logiskt att, att i och med att du har sparfiler från det första spelet Att du får göra något sånt där val för, att, för det minns inte jag att jag gjorde Nej. Så att, men, men däremot Den enda lilla nackdelen Annars så tycker jag också att man kan gå och hoppa på tvåan på en gång Men det är ju liksom att du får ju Vissa saker från ettan spoilad för dig Så är det Du vet ju resultatet så att säga Ja. Men är det inte så då att om man liksom hoppar på tvåan så då kommer man inte spela ettan överhuvudtaget. Så spelar det någon roll då? Nej, om du inte har tänkt spela ettan så funkar det ändå. Fast det borde du. Ja. <laughs> ja men nu säger du ju emot här. Nej jag, jag, jag, jag säger att det spelar ingen roll Jag sa ingenting om att du inte borde spela första spel För jag anser faktiskt Att i och för sig nu är jag bara fem timmar in Så det är orättvist att säga Men, men det första spelet är ju fantastiskt Så att det, det mm. borde man spela Så Absolut. är det bara mm. ja. Alltså jag tycker det är, ju, det är Ett av de roligaste sakerna Att man får höra om sin Alltså sin förra historia Får man säga hintar om nu när man spelar Dragon Age mm. 2 mm. Och jag tycker det är jätteroligt mm. När de verkligen säger så här, att Jag spelade som female elf i förra mm. Och då säger de liksom Elf och tjej Och sånt där Och typ lite grejer och vad som hände mm. Jag tycker det är jätteroligt, jag älskar sånt <laughs> mm. Mm. Ja men det är roligt när man bygger vidare liksom På någonting som så att Man känner ju att man är mer delaktig liksom Ja man... precis Får det som man själv har gjort tidigare. Mm. Mm. Mm. Sen tyckte jag att det var så kul att, att Kate Mulgrew kom tillbaka. Alltså Captain Janeway från Voyager hon kom tillbaka som Flemme. Dräk ut i början av spelet där Då är det som här såg ju väldigt annorlunda ut Ja, ja, ja, precis Och sen jag älskar hennes röst Det är ju duktiga röstskådespelare Överhuvudtaget Ja, det tycker jag också Claudia Black som var med i Det första Origins Hon är helt fantastisk Tim Curry också Jag har inte riktigt läst på Vilka som är med i tvåan faktiskt Hittills har jag inte tickt upp som jag känt igen förutom Kate Mallory men ja högt produktionsvärde liksom ja absolut vi har ju, vad fan, sen heter hon hon från Torchwood kommer inte ihåg hon heter jaha, jaha, huvudrollen är polisen, alltså. i Torchwood ja precis ah, hon. är rösten till en av ens companions ja ah, okej, okay. pratar hon vad heter det, <laughs> walesiska också med sån dialekt eller yep det är in the village. Ja. <laughs> det är jättebra. <laughs> ja. Härligt. <laughs> ehm, ja. Sen så en stor förbättring tycker jag från Origins är att det är så lättare översikt för uppdragen på kartan. Ja. ja När man går bra. in på kartan så eh, på, över de olika platserna så, så är det så här pilar om man har ett uppdrag där mm. och så står det vilka uppdrag man har där Ja, ja, det är jättebra. Det är så sjukt smidigt, jag. Mm. Bara, yes. Ja, men precis slippa den där att du ska slå upp din journal och kolla liksom så här, vilken är prio och lite såver. Ja, det, det, precis. Det här är inte så revolutionerande heller, men, men det, ja, det, nej, det är som sagt smidigt. Det jag jättebra. tycker det är jättesmidigt. Och sen att mm. man kan byta för vissa uppdrag och bara göra på natten och vissa på dagen Ja, just och det, då, just det. Det också. Då kan man byta själv om mm. det ska vara natt eller dag. Just det. Så typ, om man har några uppdrag på natten Så kan man ju göra alla dem mm. På en gång Eller om man har, kan man välja att, om man har i samma stad Kan man göra dem i samma stad på en gång alltså, mm. jag tycker det är jättebra För att jag är så himla vidrig i huvudet Så jag glömmer bort <laughs> <laughs> Men ja. du, du som spelade kon äh, Det första också på konsol mm. äh, Tycker du att grafiken Är märkbart bättre I tvåan? Nej eller hur? Alltså det oh, jag blir så förbannad på sånt där. Alltså jävla säljare som som snackar skit alltså. för de de pratade jättemycket om att oh, vi har gjort jättestora radikala förändringar i motorn och liksom så här, det här kommer bli så mycket snyggare. Oh, om de har gjort det så, så måste de förändringarna sk skett på PC då för, för att det, det ser för taskigt ut alltså. Alltså jag, jag tycker inte att det ser fult ut eftersom eller jag tycker bara att det är inte så stor skillnad mot förra Nej. spelet. Nej, nej, det är verkligen en stor skillnad och, och i sådana här nära eh, närbilder, när man tittar på deras rustningar och så, där, så är ju texturerna fula. Ja, det är ju sant. Eh, läppsynken är skitdålig, det är liksom, usch, nej, det, nej, det är faktiskt inget snyggt. Och, och när jag eh, spelade på PC då förra gången så mm. det var många som sa samma sak om PC-versionen. Oj, oh, det är så fantastiskt snyggt och oj, oj. Jag, inte, jag har inte sagt det, inte av det, måste jag säga. men Blir man inte så här lite förblindad när man tycker väldigt mycket om spelet? Att man jo, men självklart. Bara... Jo, jag det är, är som... ju lätt så där. Jag, alltså, jag, jag, glöm, jag tittar liksom inte riktigt på Nej. grafiken och så där. Nej, jag är så Nej i men det, det är det. Det är väl så, alltså, man blir så här, om man, det är ju lite som att bli kär, vet du Man blir kär, blir ju snyggare ju mer kär man blir det, liksom. ja. så att, Jo, men visst, jag ju... visst så att man inte bryr sig om det faktiskt. Nej, sen, ja, det, nej det, är, det är ju absolut inte avgörande och särskilt inte nej. i sådana här spel. Jag menar BioWare spel handlar ju om storyn och liksom andra saker än just det. Så att, men det är bara konstigt att... om man just att, att man faktiskt typ marknadsför det ja. verkligen tycker ja, på att ja, oh, det här är Ja, men Då är det är ju lite konstigt, men sen så kan man ju tycka att ja, men det kanske är det som är det absolut viktigaste. Ja, nej, men det känns ändå. som att att det är någonting som har gått fel där för det brukar vara så här när du hör, om du, om, du, om du tittar på intervjuer med skådesar eh, som har varit med i en film som kanske inte är världens bästa rulle och de vet om det, då brukar de snacka om eh, att de hade så jävla roligt ihop och vi blev som en familj och bla bla. bla. Så de snackar om det snarare än filmen i intervjuerna. Och det här är liksom lite granna, det, jag blev lite, lite så här paranoid liksom då med det här Dragon Age 2 att de har lagt Du menar att spelet skulle vara dåligt mycket? för att de Ja nej men precis, alltså det, nu vet jag ju inte att det är, om det verkligen är så, men, <laughs> men det känns alltså man blir ju missnäksam mm. ja. mm. Eller så kanske det är för att de inte vill hypa spelet så mycket därför att de vet att det kommer andra att göra ändå ja. Ja. ja, jag vet inte det, det uppstod ju faktiskt lite debatt här eh, innan spelet skulle släppas angående marknadsföringen av spelet, eh, som då folk ansåg riktade sig mot inte de traditionella Bioware-fansen som, som vill veta att det är en riktig RPG som de ger sig in i och att det är story som är tungviktig men istället så blev det lite mer en action-orienterad trailer och såna här saker. Ja. Um, och det har ju också visat sig att, att de riktigt inbitna BioWare-fansen, jag är inte ett av dem kanske jag ska tillägga. Jag, jag tycker det är väldigt kompetenta spel och jag beundrar hantverket. Men, men jag är inte så inte en riktig, riktig fangirl av BioWare. Det, det kan jag inte påstå. Men, men det var ju faktiskt så att, att Metacritic råkade ut för en organiserad eh, protest ifrån massor av användare som gick in och gav spelet innan släppet. Gav det en etta i betyg och sånt där just i protest mot den nya förenklade kontrollen och, och såna här saker. Så det, det är ju starka känslor liksom som riks mm. upp när man, när man rör såna här saker som folk älskar så passionerat som, som folk gör med Bio-spelen. Ja, för jag kommer ihåg att det var mycket snack om det då vid Gamex och så när de visade upp det. Mm. Där att det var att det var väldigt många som var väldigt besvikna på just att det skulle bli mer action. Att det var det tyngdpunkten på det. Precis. precis. Men eh, hur känner du nu? Nu har ju inte spelat så länge. Men eh, är det så? Liksom, eller finns det fina kvar från ettan? Alltså det är ju mer actionbetonat tycker jag. Mm. Men har du tagit bort det? Alltså kan man ha både och? Eller är det eh, så att Alltså liksom... man kan ju fortfarande kan man ju pausa och ge ordrar och sådär... Men jag tycker fortfarande att det känns Mer förvirrat att göra det För att det går så himla fort Så jag hänger inte riktigt med Jag råkade ut för en lite rolig sak faktiskt När jag laddade in min håk I spelet Jag hade suttit och pillat där ett tag liksom så här, jag tyckte: Jag kände mig ganska nöjd så här, Botade upp spelet för första gången Då såg jag att Det här är en identisk kopia Utav min femkäpp från Mass Effect <laughs> Det var liksom så Shit det är hon fast med en annan frisyr bara Okej okay, man kanske inte ska bli så förvånad För det är ju trots allt liksom samma eh, Som ligger bakom liksom så där. Men det var ändå såhär Att jag inte såg det medan jag byggde upp Att det blev så lik. det är liksom så här, Jag har tydligen samma smak i, i figur Jag vill att hon ska se ut likadant Så, här. så det, det tycker jag var lite så <laughs> <laughs> Ja Det är ju lite roligt att ens Mamma förändras Eh, beroende på hur man själv ser ut. Så att, ja. Ja, ja, ja, Jo, det är klart man jag har rätt ras och... Eller, Nej, men ja, det är ju inte raser nu. Nej, just det. det är inte, du kan ju inte göra dina värsta elföron eller något sånt där. Nej, men det var ju så här, när man börjar spela Dragon Age 2 så kör man som den förinställda Hawk. Mm. Det utseendet. Och sen så får man ändra en bit in. Just det, just det. Och då har man ju mamman med sig innan. Och sen så när man ändrar sitt utseende så ändras ens mammas utseende. Mm, ja, det, till det typ tänkte inte på. Samma frisyr fast grott, hår och så <laughs> ungefär alltså liknande attribut i ansiktet och Ah, okej. Okay. Ah. Det, ja, det tänkte inte jag på. Att de att blev gråare och lite skrynkligare Det, det, det är ju logiskt här, men... Ja. <laughs> men att man måste ha samma frisyr det känns Ja det kändes lite konstigt Men <laughs> man kan faktiskt byta upp frisyr i spelet Jaså? ja så Jasså? Det, det, det finns en sån här DLC-bonus äh, ah, Att ladda ner Jaha, okay. <laughs> Jag tänkte att det hade blivit en nytt fable av det här med Att man kan springa till barberaren Och klippa om sig Eller så här Ja, nästa. Inte fisa folk i ansiktet, men... Ja, okay, tack och lov igen. <laughs> Men det finns något som heter The Black Emporium som man kan ladda ner gratis. Mm. Eh, och där kan man ändra hela sitt utseende. Eh, och få lite gratis grejer Och så kan man få en sån här Mabari-krigshund. Som man kan Aha. ha med sig sen i Battle. Ja, just det. Hunden, den hade vi ju förra gången. Jag tyckte det var ganska roligt. Jag älskar ju att hålla på och pilla med karaktärsutseenden så jag tröttnade på min frisyr så jag gick in där och ändrade näsan lite lite nose jobb sådär det där, det där måste du det där måste du lägga ut tips på hemsidan för det där skulle jag också vilja göra min, min äm, ja, femkäpp då hon, äh, hennes överläpp har fastnat på hennes framtänder så det är liksom så här, så fort de pratar så ser det jättekonstigt ut och det såg man ju inte i edit om liksom så här. så att, det skulle jag väldigt gärna vilja ändra på alltså det, där, det här kan jag säga är faktiskt är en stor anledning till att jag inte generellt är in att jag så för att sådana här spel för att jag tycker inte att det är roligt att hålla på och fixa sådär med utseende och sånt det jag jag inte om, det dugg om. nej det är klart men det, det är just det jag känner mig så, så konstig bara för att jag tycker det är, det är skittrist som där saker <laughs> Men det är jättemånga som tycker Åh det är så fantastiskt, nu kan du ändra det här och det här. jag bara, ja, det skiter jag i. jag vill bara <laughs> Och det är lite ja. samma sak som i bilspel och sådär kan jag känna ibland. Att det är många som blir så, det är så tonbyggt på att åh du ska styla din bil och du ska göra den så snygg och så här. Så jag bara, men jag vill köra, jag vill inte hålla på och fixa med bilen. ja. Ja, alltså jag tycker det är lite det är lite annorlunda ändå när det gäller ens karaktär. För där, där känner jag, i alla fall jag, jag vill kunna identifiera mig med min figur. Det är inte nödvändigt men när den möjligheten finns så är det väldigt trevligt. För att det, jag vill kunna, det är en sätt att sjunka in i spelet mer. Mm. Så att, jag lägger inte någon jättestor tid på att modifiera min figur. Men om det finns möjlighet att spela som tjej så gör jag alltid det. I alla fall i första genomspelningen och så, där, så kanske det blir något annat. Men... men Nej, alltså det är helt irrelevant tycker jag inte att det är. Men däremot så, så är det ju skönt att det finns den här möjligheten att ta, eh, vad heter det, såna här, vad heter det, pre, pre select, pre, ah, ja, fär, nej, preset, det preset heter det, preset. Att ja, man kan precis. välja en sån, liksom såhär, när man inte orkar hålla på och fibbla, liksom. för det finns ju hundra olika reglager som man kan pilla på i vissa spel. Eh, så att då är det bra att bara gå in och ta en preset och bara köra på. Mm. Ja, jag är nog mer av en sån. Nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker inte det, mig spelar det faktiskt inte så stor roll mm. hur, hur den jag spelar ser ut. Nej, men det är, det är olika, man tänker. Ja, det var ju väldigt en sak som var annorlunda nu mot förra spelet. Det var ju att man har en röst. Ja, just det! Du, De... alltså... Nej. Min karaktär började prata, jag hör på det och jag var nej, fan det är så fult ut, ska hon prata så sådär? <laughs> Men jag har vant mig faktiskt, ja. eh, nu känns det helt okej. Däremot så, jag tänkte såhär, jag ska spela som badass för att jag brukar alltid vara ganska snäll när jag spelar. Men inte, nu ska jag vara hård och sådär. Ja. Eh, så när hon pratar då, jag har valt de hårda valen, då låter hon ju hård. Men sen när man då ska flörta, för det kanske man ändå vill göra då låter det ju helt annor alltså det låter ju jättekonstigt det passar Aha. inte alls. Kan hon inte flörta på ett sätt eller jag vet inte, det bara passar inte. Oj, men så långt har inte jag kommit. Är det som så här har hon lite för mycket gullig gull eller vad det? Nej, det är mer så här så alltså Nej nej. Alltså det ska så det är inte femköppklass helt enkelt Hon kan inte sälja in replikerna Det är det det handlar om liksom, eller? Ja alltså det passar Nej men jag vet inte om man skulle ha Men eftersom det är den här mäseffekt grejen Att det ska vara stor skillnad mellan valen Och det mm. låter verkligen stor skillnad på vad hon säger Aha. Så blir det bara Alltså flört Flörtigval... Alltså när man flörtar Det låter som att man har valt det roliga valet Eller det sarkastiska valet och det bara blir jättekonstigt Jag, jag stav mig på det mm. Så jag bara sitter så här jag bara sitter, När jag köper inte det här alltså, försöker Men är det, är det, det viktiga är väl Är det något som faller för det? Jag har inte kommit så långt hittills, så Jag har precis börjat jobba på det ah. Så vi får väl se <laughs> får Vi får väl se vem du kan attrahera I ja. den här mm. laggningssättet <laughs> Man vill ju gärna att läggningen Ska låta någorlunda smidig ändå jag menar, Är det pinsamt så, så känns det ja. bara jobbigt Precis, för det, det, alltså, jag var ju ganska skeptisk mot att man skulle ha en röst. För jag tycker om att man kan applicera sin egen tanke på hur rösten låter. Mm. Ja, nej, men precis, absolut. Eh, för jag tycker det är så mycket beroende på hur karaktären ser ut och hur den är. Liksom. Mm. Eh, så att det var inget problem i första spelet. För att då, visst, man hade en färdig textremsa men man kunde, det fanns så mycket att välja på. Mm. Eh, Olika flyttningssätt, liksom. Eller sådär ja, men så precis. Att... Det, blir, det blir mycket lättare liksom, När du när du, du, du säger det på ditt eget sätt Ja liksom, exakt i Och nu är, Men nu är det så här bestämt tonläge ja, att... det. Och det blir, lite, det blir lite konstigt tycker jag Ja men det är en bra poäng Jag har inte tänkt på det mm. <laughs> Jag har precis träffat Några av karaktärerna och hittills är väl inte riktigt lika bra karaktärer som i Origins. Det, det är väl lite svårt kanske att nå upp till din kärlek för Alistair där. Eller? Äh, ja, det är lite knepigt. <laughs> Men, man... men jag, jag tycker jag kan ha fel. Men jag förmät att det var några som har spelat det lite längre och sa så att det, det, det blev bättre. Ändå. ja men alltså man lägger känna karaktärerna lite mer. Men om jag tänkte, så här, första intryck nu, och mm. De, mm. de intrycken jag hade för de förra karaktärerna, så är de inte lika bra nu i början. I alla fall. Mm. Mm. Men jag tänker att det, kan som... det så att har ja. ah, Nej, jag har hört samma sak som du, Sofia. Liksom att det tar. Kanske 6-7 timmar innan man börjar komma till det good stuff, liksom. så, ja. så att det är mycket möjligt att det tar sig. Men, men frågan är som sagt om det kan leva upp till de fantastiska karaktärerna som det var i Origins. Jag har precis träffat en karaktär som jag tror jag kommer gilla faktiskt. Mm. Ja, men kan det inte också vara lite sådär att du... Mm. Eh, förlåt om jag här, men alltså att man, man har... Du har liksom hur det var i så förra såväl i, i minnet... Mm. Och att det liksom... Då har du ju då har du spelat... Om du har spelat igenom hela det... Liksom, då har ju det utvecklats ganska lång tid. Mm. Och nu så är man precis i början av det, Och det glömmer man gärna bort. Att ja, men du måste liksom börja lära känna och allt sådär. Ja. Jag tänker mer så här: att... Jag tycker inte att det är lika roliga... Alltså... De, de pratar i sinsemellan ens. Mm. Party members. Jag tycker inte att det är lika roliga konversationer som i förra spelet. Nej, det är alltså... Nu vet inte jag hur det var på konsolversionen i förra spelet, men det är ju knappt någon konversation alls så långt som jag har kommit. Det är ju det här med liksom att du kan bygga upp din relation med dina eh, personer i ditt party. Liksom. Det är väldigt begränsat hittills i alla fall. Ja, det är det. Alltså och, eh, det, att man måste åka till... Alltså, alla karaktärer har en varsin var sitt hem ja, och det är bara det, i ja. det hemmet som man kan alltså som i Origins, fast då hade man ju ett gemensamt camp ja, just det. så då kunde man ju gå runt till alla, men nu måste man ju åka till varje persons hem som är på separata platser ja. för att snacka med dem och bara, det. Men, åh, det är ju jäkligt störigt <laughs> vi vill ha det enkelt helt. Enkelt. Ja, men jag vill stå och hänga lite Ja jag, jag och så bjuda in någon i ett så sådär lite diskret liksom. det ja, precis <laughs> Mm. <laughs> ja. Svårare att ragga nu för tiden, helt enkelt. Ja, jag hoppas på att kanske om ett tag att man kan få en sån här gemensam plats istället. Mm. Ja, det kanske kommer. Jag hoppas det. Ja. Du förstör ju bondingen va? <laughs> ja. Ja. ja, men vi får hoppas att det blir bättre då. Ja. Mm. Oh. När du har hunnit spela lite mer ja, Jag har faktiskt jag, jag har förhoppningar Jag kommer in och köra klart det Oavsett hur det är Jag är inte så svårflörtad Vad det gäller mm -hmm. sådana här spel Då går vi till förra veckans lyssnarfråga. Vilket spel vill du se filmatiserat? Och jag tänkte väl läsa upp lite svar vi har fått här. Mm. Tetris, var det någon som skrev? Ja, <laughs> men det har jag hört förut. Det är flera som har sagt det och har haft ganska bra poäng också. Vad hade den för motivation som skrev? Äh, enda anledningen... Se vilken story som Hollywood skulle Komma på till Tetris bra poäng, bra poäng Det var Martin Heter han som skrev det mm. uh, ja. ja jag vet inte Vad skulle det <sk <Apostle> kunna vara <sk�> Alltså Tetris känns lite Ja det skulle vara intressant Men jag vet till sjutton vad man skulle göra av alltså? alltså jag vet inte Ett stor grupp med personer som ska passa Tillsammans <sk <bás> <laughs> Ja men hur ska man då kunna förmedla känslor liksom, Av det här att det, det går fortare och fortare Och du blir stressad Ja och... oh, herregud det är, liksom, det är den känslan oh, man har när det. man spelar Ja oh. Och hela tiden vänta på den långa, raka biten. det, alltså, det känns lite grann som den här filmen. Åh eh, oh shit, nu har jag totalt glömt bort vad den heter. Men, men eh, hela filmen går ut på det Jason Statham som spelar tror jag. Som, som hela tiden måste ge sig själv adrenalinkicker för att inte Och det är liksom han måste ju hela tiden utsätta sig för farligare och farligare saker. För att få den där adrenalinkicken. Mm. Så, så att eh, ja, en variant på det då. På något sätt. Kombinerat med... Bid eller ja, någonting mm, Ja, det, det, är, det skulle vara ja, spännande nej, Det går att se. säkert Kanske att hitta på något de äh, verkligen vill förslag till eh, någon Hollywoodproducent Och se ifall det <laughs> <skratt> <skratt> Ja, med tanke på vilka bottenmatt De har producerat hittills så är det, liksom, det känns som att de kan hoppa på vad som helst Bara ha ett bra namn liksom. Sant <skratt> oh. Ja, Tetris är ju ganska känt namn så att, Ganska så, det ja kunna funka. Exakt mm. Eh, sen har vi eh, Meow som har en hel del förslag här. Eh, Doos X skulle kunna bli en grym film. Mm. Eh, under förutsättning att det faktiskt är som spelet. Och så att, att inte filmmakaren gör våld på dess fantastiska handling och politiska intrig. Just det. Ja, mycket bra. Eh, Jag har inte spelat Doos X än. Mm. Så jag vet inte riktigt. Jag det är lite, lite läge nu då när, när jag snart kommer en ny. Ja, jag har det faktiskt mm. på... In, inhandlat ah, har jag det Jag har yeah. inte hunnit spela den Den ligger i din pile of shame Precis mm. oh, min <laughs> Pile of shame är så stor <laughs> <laughs> Sen har vi Föreslår Meow även Bioshock skulle kunna bli en otrolig film också Ifall yeah. den innehöll samma fantastiska Miljöer, ikoniska fiender och politiska kopplingar ah, Absolut, mm. jag håller helt och hållet med Jag hade den på min lilla förslagslista faktiskt Jag med eh, Det har lite det, det har, En Bajershoff-film har varit In the making Ja, jag vet alltså. eh, Det är Juan Carlos, jag vet inte hur han, hur han uttalar Sitt efternamn, Fresnadillo. Jag 28 gör, veckor senare Precis, det är han som, som mm. har varit på tapeten När de snackade ja. om det men sen vet jag inte vad som hände, rann det ut i sand eller? Eh, Senast det var att, eh, alltså Bajershock-skaparen Ken Levine sa i augusti 2010 att det var, projektet var igång men det finns ingen producent eller regissör till. Ah. Så ah. det verkar mm. som att eh, 28, 28 veckor senare regissören har hoppat över då, ah, eller okay. hoppat av. Ah. Men mm. i så fall har jag lite backupalternativ på regissörer faktiskt. För det var det jag kunde <laughs> <laughs> Så om ni lyssnar nu så <laughs> är det liksom, i och för sig liksom... Jag tänkte både ah, valfritt zombiespel eller Bioshock skulle passa väldigt bra eh, som film. Och då, mm. då hade jag Jean-Carlo som, som mitt alternativ på Sjöregissör och backup-alternativ. Eh, Darren Arno, Aronofsky. Eh, ah, han, han som ligger bakom The fountain till exempel. Han, har ju, han är ju väldigt så här, visuell eh, mm. i sin stil. Liksom. Eh, och sen har vi också den gamla eh, Montepito med Terry Gilliam som ligger bakom 12 års och armé och sådär. Det, det är ju klockrena val när, när det gäller filmen eller, eller Bioshock, tänker jag. De, de kan liksom verkligen förmedla det här visuella som bara mm. som innehåller. Så det, det är en jättebra idé. Mm. Ja, anledningen till att det inte blev någon var tydligen att eh, inga investerare ville sätta R-rated. Ah. För att de vill tjäna de mer pengar på om det är PG-13 eller vad det är. Mm. Oh. Eh, men eh, alltså den för, första regissören som var inkopplad, Gore Verbinski, han sa att han ville göra Alltså han vill inte ha PG-13. För då blir ju inte filmen läskig. Och Nej. bara chock, ska ju vara läskig liksom. Ja, visst, visst. Mm. Så det var tydligen där det tog stopp från början i alla fall. Ja, det har tagit stopp. Men man kan ju jag jag hoppas ändå att det... det... Ja, vad ja. skulle säga, men, men... Jo, men man kan ju hoppas ändå att det liksom... Är... som man faktiskt har lite allvarliga funderingar på det. Mm. Att det kommer komma så småningom. Mm. Mm. Jag tror mm. det kan bli skitbra. Ja, oh. Oh, ja. ja. Uh, Ska mm. vi se vad mer jag hade för förslag. Cryostasis, Metro 2033 och The Void, mm -hmm. eh, han, eh, eller hon, <laughs> eh, hade kunnat bli riktigt fräna filmer eftersom ryssarna satsar hårt på bra storytelling som kompensation för teknik som haltar lite. Mm -hmm. ja, jag, vet, jag har inte spelat något av dem, men mm -hmm. eh, jag gillar tanken på spel som inte är amerikanska eller engelska. Mm -hmm. ja. Jag har bara sett, eller alltså jag har sett när min pojkvän spelar Metro 2033. Mm. Eh, och den är ju lite sådär, jag alltså mörk och lite ångestframkallande sådär. För att du har inte så mycket ammunition och lite sådär. Eh, så den, den skulle nog passa. Men jag funderar på, så alltså, det var ju en bok från början, eller de jag Ja, det var det. Och eh, jag tycker att... Det är för mig att det var så alltså det var någon snack om någon film om den också förut. Men jag, jag kan ha minnas helt fel. Men det vore ju inte helt omöjligt med tanke på att det också är en bok. Mm. Um, det finns en film. <laughs> ja. Jaha. Nej, det var inte den. Oh, den hette 2033. <laughs> eh, nej, det verkar inte vara samma för det här var ju utspelat i Mexiko. Ah, ah. Det är inte riktigt. <laughs> Nej, Då var det nog ingen än. Men ja, det kanske finns tankar på det. Det, det får vi se. Ja. Mm. Eh, vad var det mer? Ska vi se? Ja, eh, ah, eh, en tecknad film baserad på maskinarium? Ah! Mm. Ja! Eh, herregud, tänk om eh, någon sån här riktigt kompetent eh, som Studiegiblo eller någon sånt där skulle göra en tecknad film av den. Det skulle bli helt fantastiskt ju. Ja. Ja det skulle faktiskt kunna bli riktigt bra ja. Men lite Lite, alltså ja, lite deprimerande känner jag. Men, ja, men det funkar ja. Men det kan det vara bra ändå ja. Alltså tänk på För att spinna vidare på Studio Ghibli Tänk på den här fantastiska Spirited Away Alltså den är ju ganska ja. så sorgsam Och liksom sådär Och mitt i allting så kommer det att man, man Asflabbar åt någonting liksom sådär. Det är ju Jättehärlig stämning Verkligen ja, De flesta Studio Ghibli-filmerna är ju ganska Alltså det är alltid något sorgset Ja det är sant det är sant i Kikis Delivery Service ja, det är... inte var nej Men den, men den, är, den, inte heller, de den är inte så heller, heller. <laughs> så poppis det... heller Trots att den faktiskt utspelar sig i Stockholm Delvis har ni tänkt på det Va? Mm -hmm. Nej det tänkte jag inte på Jo, jo om, du, om du tittar på vissa scener I, i Kikis Delivery Service Så är det taget ifrån Kungsgatan i Stockholm till exempel och eh, andra ställen på Söder till exempel. och Så, där. så att, känner du Stockholm väl så kan mm. du till och med på gatan säga liksom, att här har de här japanska eh, tecknarna varit och liksom, hämtat inspiration. För, för hela den världen är en slags mesh mellan San Francisco och Stockholm. Va? Ja, det var häftigt. Det, nej, det är Ja, det är sjukt Det är som att att en Studio Ghibli-film utspelas i Stockholm, bara det liksom ja. så Tyvärr så är filmen inte deras mest inte deras mästerverk direkt, men, men det är värt att se det nästan bara för det. Så att ja, det är kul. Ja, kul. Mm, mycket bra idé med med maskinarium. Det, det tycker jag. om eh, sen har vi en sista kommentar. Det var Mass Effect skrev Kristina. Mm. Ja, nej, men det det känns känns också bra. K kanske en eh, filmtrilogi. Oh, varför inte? Ja, <laughs> det, eh, äh, det skulle vi fungera Om mm. de kan mm. göra det snyggt alltså med, till exempel, alltså med alla aliens Tänker jag mm. Då måste de göra det ordentligt mm. Omsorgsfullt eh, Animerat liksom Exakt mm. Mm. Eh, Ja, det var alla kommentarer Men vad har ni för förslag då Förutom eh, Bioshock? Ja, vem vill börja? Jag har inte, alltså jag kan inte, jag är så himla influerad av det jag spelar nu. Så jag behöver ju direkt, såklart, fundera på, på Borderlands. Just för att jag gillar stämningen och sådär, alltså som är i, i, i spelet. Mm. Men det är ju lite likt, alltså sån här ödslig öken och berglandskap med lite, och som kör med lite. Jag får lite så här. Det var väldigt länge sedan med typ lite Mad Max -vidbar. Jag också det. så Så att det, det är liksom Frågan är om man kan göra någonting Som, som blir Tillräckligt ja, Unikt ah. och som inte redan är gjort förut mm, mm. Så det kanske är svårt Men jag tycker ändå att den är Det är en väldigt Trevlig är den ju inte Det kan man inte påstå Men, men äh, det är en miljö som skulle Som jag skulle tycka var intressant Att se mm. äh, i en film mm. Ja men visst Sen vet jag vad de skulle ha för story i den Men det kan man ju ha lite vad som helst mm. <laughs> Ja mm. alltså det, det var väl det jag kunde komma på sådär alltså Det finns ju så många bra spel känner jag liksom. Jag tyckte det här var en jätterolig fråga Så att jag satte och funderade på det där igår Eh, alltså jag är ju det är nu du plockar fram listan Ja nu jävlar Jag har förut. Ja nej men alltså jag, jag är ju eh, film, alltså film är min första kärlek Alltså det, det, det är bara så Och eh, när, när jag satt och tänkte efter Så finns det liksom Jag kom på hur många bra exempel som helst Mass Effect och Bioshock och så vidare som vi redan, redan har nämnt Fallout, Zelda, Metroid, Halo Liksom det, det ta Batman Arkham Asylum till exempel Tim Burton som regissör liksom tillbaka till så som Batman var från början det skulle kunna Back bli... to the roots Back to the roots ja för fan alltså det, det skulle kunna bli hur bra som helst men skriver ähm, den att jag började spinna vidare på den här frågan och gjorde det i omvänd ordning film som borde bli spel Sådär, och, och, och la nästan mer, mer tanke på det men, men, jag kommer... men det är ju en helt annan Ja jag vet, jag vet Men jag kan inte hålla det Jag kom fram till ett exempel i alla fall Som jag var lite skrägad för att ni skulle ta För att det, det känns så, känns så klockrent liksom. så Det är säkert flera andra som har tänkt på det här också Men, men den, den fil... Eller det spel som jag skulle vilja se filmatiserat Det är Alan Wake Um, de gjorde ju till och med när, när det skulle oh, släpp... det är klart vi tänkte... oh, Ja, <laughs> alltså, inför in släppet så gjorde de ju till och med uppvärmningsepisoder kan man säga ja. på tio minuter. Som, som det kändes ju som en klock en tv-serie. Så alltså, om, inte, om inte en featurefilm film så, så en, en, en serie. Alla Twin Peaks eller någonting sådär. Alltså, det, det, oh, det skulle kunna bli så bra. Verken. Då skulle jag nästan hellre vilja att det ska vara en, en serie mm. tror jag Ja men precis, jag tänkte faktiskt också i, i de banorna Men det skulle ju kunna funka vilket som alltså. ja. och, och då om man inte ska gå på David Lynch direkt liksom som regisserade Twin Peaks så, Det så kanske kan... blir, lite för... det blir lite för Det är lite för uppenbart Så, här. så jag tänkte ja. liksom, efter ett, ett varv till och, och koncentrera mig på Richard Kelly Som ligger bakom Donnie Darko när jag Mm. Skulle kunna vara en vinnande Kombination faktiskt Absolut, just med det här att det är Övernaturliga inslagen exakt, och sådär. Det passar exakt. ju skikt bra japp, japp. Och det är ju mycket sådana här I Donnie Darker så är det ju de här liksom, visionerna eh, Med den här kaninen Och, hur ja. det är, liksom, och i Halloween Wake så har du då eh, Lady of the light Eller vad jag vet det var Så det kändes som, en, som en, Det mest eh, Klockrema svaret på den frågan men som sagt så kunde ju inte jag hålla mig och tänka om en dåling. Så att om vi har tid för det så kan jag ta ett par exempel som jag satt och spånade fram. Ja, vi äh, ja, film som alltså borde bli spel. Och då tänkte jag, det, alltså det finns ju så många ikoniska filmer som, som ingen har gjort spel på. Och då, då har jag till exempel Pulp Fiction. Det ser jag framför mig som en ett slags kombination utav casual-spel och ett antal min, så här, minispel inom, inom spelet. Till exempel så skulle du kunna börja med liksom action-sekvenser då, som liksom getting medieval on someone's ass liksom, och, och skjuter i höger och vänster, liksom så liksom så får du lite action. Uh, och sen så har du kanske lite knäckt moment där du ska stå och göra den här dansen. Ba gärna barfota då, liksom, gör, twista lite på dansgolv och sådär. Och sen så kanske du har att du ska beställa eller kanske laga till och med en royale with cheese. liksom och Det är ett minispel. I, liksom så här. Um, och alltså, nu, nu hoppas jag verkligen att spelutvecklare där ute sitter med papper och penna för jag ger er guld här. Så det är <laughs> anteckna. Så alltså det, det är liksom en, ett uh, exempel. Um... Mm, men det tror jag skulle passa ganska bra. Faktiskt. Ja, eller hur? Eller hur? Liksom, skulle... ja. Så alltså, länge de inte tar sig själva på för stort allvar liksom, så skulle det kunna bli en rolig grej. Ja, men, ja, precis. Men gör det lite humor. För det är ju ganska bra just det att du, du har lite små eh, separata eh, ja, alltså minispel mm. som du säger, men ändå som liksom en hopvävd eh, huvudstolv. Ja, men precis, precis. Tar upp såna där eh, ögonblick i filmen som har blivit klassiska. Sådär. Eh, mm. Så att, ja. Det, det var ett exempel. Eh, lite snabbt så kan jag ta också ett annat som jag, som jag kom på Um, vad är den nu heter på svenska One Flew Over the Cuckoo's Nest Jökboet med, med Jack Nicholson uh, och det tänker jag mig det ser man framför mig som ett peka och klicka äventyr um, för det här har ju egentligen strikt sett redan gjorts um, det kom ett spel 1998 för PC som heter Sanatorium um, som är just ett peka klicka äventyr i uh, mentalsjukhus um, miljö och, alltså det är ju inte direkt ovanligt att folk springer omkring i övergivna och slitna sjukhuskorridorer i spel. Alltså det är ju allt man gör. Så, så att därför så tänkte jag snarare än en actionspel så är det lite mer peka och klicka. Och du ska organisera eh, då bussturer tillsammans med dina medpatienter. Och, och framförallt så känner jag att man ska lära känna de här härliga figurerna på, på sjukhuset. och så där, Precis som Jack gör i filmen och sådär. Så, där. så att, ja, peka klicka! Uh, sen mm. mitt sista exempel, ja uh, ah, det går snabbt att förklara, uh, Taxi Driver. Det är ju ett klockrent uh, GTA-klon alltså. Jag, menar, Jag har det... inte sett den. Jag uh, har inte sett den. Men du har spelat, uh, om du har spelat GTA 5 ja. med uh, Nico Bellic uh, så, så tänk ja. dig liksom Nico Bellic fast istället då Robert De Niro som säger uh, you talk it to me, you talk it to me. Men i spegeln, eller hur? Ja, precis. Och, och, det, <laughs> <laughs> eh, och det är liksom så här, stadsmiljön känns ju, det, de behöver inte göra mycket där för att ändra den staden så att den liknar New York och, och med allt vad det innebär utav prostituerade och andra som är med i den filmen. så att, ja taxi driver mm. skulle de lätt kunna skriva om GTA och liksom få, få ett enkelt spel där. Jag fick upp en idé nu. Mm. När du snack, eh, Leon. Åh, oh. mm. ja. Bra <laughs> Mm, ja, kanske. absolut. Fast det kan bli lite småjobbigt kanske om det är sådär att man måste äh, skydda henne hela tiden. Ja, men det är kanske är det som skulle vara poängen. Men... Ja, men det, är så, det suger ju så himla... Åh, när, när man är tvungen att skydda någon, äh, säger Resident Evil 4 till exempel mm. när Leon ska skydda hon Claire eller vad hon hette. Oh, det är ju jag som jobbigt. inte liksom har vett att hålla sig i nej, nej, men Nej, precis. På ju. Alltså, jag blev så frustrerad på det där till slut. Jag blev så frustrerad på det där till slut. Jag ville sätta ut henne i skogen som hon blev tagen av den där. Oh. Men man kanske köra co Så det är en får spela som Leon ja. och en får spela som... Vad heter hon? Ja, heter hon Claire? Jag Presidentens dotter i alla fall. Ja, men då, men då måste man ju... Så då måste det ju också vara så att du båda får göra någonting ja, ja, absolut. Ja. Så, ja, Så att inte en bara får sitta där och hänga med Men jag menar, men hon kanske det. kan krälla in i trånga utrymmen och typ köra mm. ja. ja, det är sant Alltså hon, tjejen i, i Leon, hon fick ju faktiskt lära sig att snajpa Ja, precis mm. Så vet man vad hon heter förresten vad heter hon? Mm, Matilda Ja, Matilda, just det Jag, jag kollade just upp det. det Natalie Portman, mm. ja Ja Fantastiskt mm. precis. Nej, men Det är bra det, ja. mm, det är bra det. Så Jag började tänka på, på Såna här alltså Filmer som Sjätte sinnet eller Shutter Island mm. Där det är lite såna här du vet, Twist på slutet mm. Nu kan man ju inte ta precis dem Eftersom man vet hur de slutar ja. Om man har sett filmerna Men något åt det hållet Jag vet ja. inte, det kanske är eh, Ja, så alltså man går och tror en sak genom hela. Och sen till slut så får man veta. Ja, men vänta nu. Så börjar man backtracka hela vägen mm. tillbaka. Så mm. bara, Jag funderade också på Shutter Island faktiskt. Jag gillade mm. stämningen i den. Mm. Men det blir ju lite... Alltså, det går ju när man vet twisten. Det blir ju inte lika roligt. Nej, precis. Man kan inte ta, ta den direkt efter. Du vet man ju vad den handlar om om man har sett filmen. Ja, mm. Däremot så kommer jag att tänka på en av eh, jag som gillar lite så här cheesy humor. Eh, så tycker jag Austin Power. Alltså, det skulle jag tycka var jätteroligt Fattar hur bra det skulle kunna vara? Oj, hur skulle man göra det? Som My Bag. My Bag. <laughs> Baby. det. Åh nej men herregud. Ja, det skulle ju kunna bli ett jätteroligt spel. Um, ja, alltså, och det skulle vara så himla roligt också. Tänk om man skulle kunna spela som Dr. Evil <skratt> och just liksom bara jobba för att Ja, en miljon dollars. dollars. Det skulle vara så himla roligt. Ja. Alltså hela den för, för alltså jag, jag gillade, alltså jag är en väldigt fan av Simpsons. Och jag gillade Simpsons-spelet för att jag tyckte den, de hade fångat miljön ganska bra. Och de hade fått, eh, alltså skämten och sånt, det var liksom samma grej mm. som i, i själva serien. Mm. Och om man kunde göra det här på alltså, samma sätt att du får, du får hela den här känslan och det är ju ganska mycket alltså det är mycket action i, i filmerna och sånt där och mycket som man skulle kunna göra roliga spelmoment <skratt> Ja, tycker jag jag, känner, såhär, Så... jag får såhär, en bild i mitt huvud av scenen när han sitter och försöker ratta sig ur äh, med en golfbil <skratt> i kommentaren. <skratt> Hur fan ska man ta sig i den här situationen? <laughs> vi hade en liten sån moment igår. När vi körde Borderlands. Och fastnade med bilen. Och <laughs> alltså det är så himla roligt. Men så jag tror faktiskt att det skulle vara, bli riktigt bra. Mm, att alltså mm. ha med bra röstskådespelare ah. Och få till alla de här skämtarna. Ja, alltså ja. Jo, det är... Oh. Görs det rätt? så alltså där, där skulle du kunna ha någonting faktiskt. Så har man Minimi som specialattacker eller. tänk <laughs> oh, tänkte liksom så här, Dr. Evil och Minimi liksom spring kring. Och ska göra saker. Ja, det vara så. Evil. Ah ja riktigt roligt faktiskt mm. och den skulle man ju kunna göra flera stycken av som spelas så här. Du kan köra, när du kan köra både dr. Evil du kan vara Austin Powers och liksom ja. välja K kanske en sån där fembot som skjuter i bh och sånt där. ja just det mm. <laughs> ja det tyckte jag skulle vara bra det skulle jag verkligen vilja köpa om någon kunde göra mm. det alltså men kör ju inte så mycket eller jag kör i alla fall typ aldrig humoristiska spel Nej men det är svårt att det ju svårt, det är svårt att humor. få till det där. Alltså man, man, humor är ju så individuellt så att om du gör humor på ett visst sätt som är väldigt framträdande i spelet då så direkt så sållar du bort en jättemassa folk som inte har samma humor. Ja det är sant. Så det är därför mm. förmodligen som det finns så få. Men det är ju jätteroligt när de kommer och det är rätt. Ja alltså jag körde Magica för två veckor sedan ja. Jag satt och asig här med det. Oh. Oh, jag, jag skulle alltså, jag vilja sätta och kolla det. Jag satt och kollade på din pojkvän, han lade ner det här om dagen och, alltså, och satt och hörde det här språket ja. som de pratade. Hur har du, du gått i skogen nu? Alltså, och jag skulle se ma Magica som film. Du <laughs> pratar om det språket. ja alltså, det, det, Jag har inte börjat spela det än, men, men alla de här jag älskar när det är sådana här nördiga referenser. För det känns ju som en, liksom så här, en blinkning Mellan dig och utvecklaren Att liksom så här, du fattar skämtet liksom, Du är så nöjd ja. så du också fattar Vad det här är referens till liksom, och så ja, ja för de hade verkligen humör För det var väl någonting precis i början där, där man skulle hjälpa någon dam Att bli av med några råttor i källaren Eller någonting mm. Och sen så när man hade gjort det Så sa så här: Ja men jag har ett annat problem också att Jag har ett sånt här gigantiskt utropstecken Som jag inte har blivit av med <laughs> Och det är så Åh <laughs> ah. Sådana saker, det är sjukt roligt. Ja. Jag som inte är någon PC-spelare, alltså jag måste nästan ta och sätta mig och testa det där mm. ändå. Mm. Mm. Alltså jag är inte heller en PC-spelare, men det är... Ja, för det är lite synd faktiskt att, de inte, att det inte blev, för de sa att det skulle släppas till Xbox från början. Ja, fast det är inte helt men... uträknat. Alltså det, de har ju inte bekräftat det naturligtvis, men de har sagt att vi gör allt vi kan för att det ska hända. Och det är lite grann ja. det som jag går att hoppas på och väntar på. Um, för det är alltså jag är sjukt pepp på det. Men jag skulle hellre vilja spela det som arcade än, än på PC. Ja, samma här. Men ja, ja vi får vi se. Kanske ger en chans på PC först. Mm. För det är, jag tror det är... att jag skulle byta faktiskt till Xbox om det släpptes där. <laughs> att kontrollerna är, alltså hålla reda på alla knappar på tangentbordet. Det var uh. Sjukt förvirrande. Fast för sig, alltså Jag det först på. inte tala om att man får sitta i soffan. Exakt. Ja. Ja, vi får se. Oh, vi håller tummarna. Mm. Det ja, det är Helt underbart, faktiskt. för man vi hamnar off-topic. Mm. <laughs> ja, Vad då det var det inte off-topic. Magikar. en film, sa vi. Hur <laughs> får i <du> spel? <laughs> har du något mer förslag, Sofia P.? Uh, nej, det räcker väl så. Jag har... Hur mycket som helst men jag skulle kunna snacka om misslyckade experiment liksom, har ni gjort filmer och så där. men det, det, det är är. Vi kanske får göra ett specialavsnitt om, om film och spel, helt enkelt. Ja, jag vill. På, på, jag För du verkar också ha så mycket bra, alltså du tänker ut mer hur det faktiskt skulle funka. Jag mm. bara tänker så här, att oh, den där filmen, det där skulle någon som är bra på att göra spel kunna göra något roligt ja. av. Sen vet jag inte exakt vad det skulle vara. Jag har ju en tv-serie som jag bloggat om för typ ett år sedan eller vad det var det Firefly Ja men hallå oh, ja. <laughs> Som jag tror skulle bli jättebra spel Ja alltså jag är också jätte, jättestort fan av Firefly Och Joss Whedon överhuvudtaget liksom Ja alltså det universumet Säg ett MMO eller någonting sånt där För det finns ju hur mycket helst som att hämta I det, in the verse liksom Så, så att mm. åh Ja verkligen, verkligen så bra. Det tror jag skulle bli bra Det tror jag också eh, Ska vi avsluta den diskussionen? Ja. Oh, då vi på. Eh, ja Vi känner inte att vi hänger med någon Hämt i den här veckan Så vi skippar det ja. eh, Och går till nya lyssnafrågan Som jag, har, jag är så elak Jag vet inte varför jag ställer den här frågan <laughs> <laughs> eh, Om du bara fick spela Ett spel i resten av ditt liv Vilket skulle du välja? Mm. Du är taskig. Ja, är du, jag du, vet, jag, oh. jag, jag, jag vill inte svara på den här själv. <laughs> Men kunde man inte åtminstone få välja tre spel? Nej. Oh. Nej. Nej. Du, har, du spel. har en sekund på att välja ett spel liksom, innan du sköpas iväg <laughs> till en rymdstation där du sitter fast i resten av ditt liv. Vilket, vilket fan var <laughs> ja, du efter? Mm. Det är no time to explain. Just do it. Hur många är som kommer svara våg på det? Oh my god, det tänkte jag inte ens på. Mm. <laughs> Vad svarar ni? Vad är det Sofia? Mm. Eh och alltså jag skulle nog välja äh, ja, Tetris, Lumines kanske. Mm. Jag tänkte också i de banan. Jag är sån äh, pusselfanatiker så att och, det kan jag spela hur många gånger som helst. Ja. Ja, det, har ju... så det måste nog bli något sånt faktiskt Det har ju hållit i så många år redan liksom, Så det, det känns ju som att Det kan man spela för evigt och aldrig riktigt tröttna på Nej precis Jag kommer alltid tillbaka till det Sen ja. man tag, ja. men Jag kommer alltid tillbaka till ja. det ja. Jag valde faktiskt mellan det och det som jag faktiskt valde Det var liksom så Doldoff lite Men ja, bra val mm. Anna? Jag valde Dragon Age Origins Oh. Såhär, surprise, det finns surprise. flera olika sätt att spela det Flera olika starter Och eh, dessutom så får jag vara med Alistair i resten av livet oh. <laughs> Så oh. du har ju känslor bästigt ja Ja Nej det känns bra mm. eh, Alltså jag var också lite Jag var som sagt inne på Tetris Och sen i sista minut innan vi skulle börja spela in här Så kom jag på, men vad fan det här spelet som jag valde ut Det har jag ju redan spelat så länge Jag har spelat det i tio års tid Och har spelat igenom det kors och tvärs och bak och framåt alltså det är ju bättre om man skulle ta med sig Ett MMO egentligen För att då, då har du ju ännu mer speltimmar eh, Än vad du någonsin kan få I ett vanligt singleplayer spel. Liksom. Mm. Men eh, i slutändan så kommer jag fram till Att det måste nog bli Diablo 2 I alla fall eh, Som jag tar med mig ute på rymdstationen alldeles själv. För att som sagt, det, det, det finns så mycket återspelningsvärde i det. Du kan välja att spela det på så många olika sätt. och får du dessutom fuska lite och ta med olika såna här mods. Så att du kan modifiera spelet och få tuffare fiender och fiender som ser annorlunda ut. och Så där. det finns ju du kan ju få ett helt nytt Diablo beroende på vilken mod du väljer. Uh, ja... Så det, det räcker, det har räckt i tio år. Och naturligtvis så innan jag ska ut på rymdstationer så hoppas jag ju lite grann kanske att Diablo 3 har släppts. Men eftersom ni inte har gjort det så, så, så får det bli Diablo 2 helt enkelt. Det är mitt svar och jag står för det. Bra. Mm. Eh, ja, så fundera på det lyssnare. Eh, och eh, typ stryp mig inte. Och eh, tackar jag eh, Sofiorna för att de var med. Ja, vi ska höra mer och mer i framtiden. Jag tyckte att det var mm. jättekul. Eh, det och samma. så säger vi hej då. Hej hej, hej då. Mm.